premikanje meja razumevanja, zasledovanje resnice, razkrivanje globin in hotene nevednosti, približevanje in intimnosti, vabljeni v družbeno drbovje sveta, deseti mednarodni festival dokumentarnega filma Doku Dok. dover večer in hvale, da ste v bisto prišli v kar lepem številu. No, danes pa torej v sklopu tega festivala in v sklopu pač filma Družina smo povabili tudi dve strokovnjakinje in sicer pravzaprav tudi aktivistki in sicer gospo Simono Ratajc, to bom prebrala, je torej univerzitetna diplomirana socialna delavka in koordinatorka Regijskega centra za dezinstitut... dezinstitut... Se upravi, Dezinstitucionalizacija. No, in to bo tudi današnja tema, torej kaj je dezinstitucionalizacija. Probajte izgovoriti, ni lahko. Uh, Tore in pa tudi že 25, več kot 25 let deluje na tem področju, torej oskrbe v skupnosti različnih družbenih skupin, ljudi s težavami v duševnem zdravju. Je torej aktivistka socialnega dela. Uh, in danes tudi zaposlena v Muzeju norosti. To bo pa tudi današnja druga tema, pravzaprav, da malo predstavimo, kaj je Muzej norosti na tratah. In je tukaj z nami tudi vodja tega muzeja, torej doktorica sociologije Sonja Bezjak, uh, ki je prav tako prav aktivistka za socialno in okoljsko pravičnost. In pozabila sem te vprašati, pa v bistvu tudi profesorica oziroma mislim, da učišna. Uh, nekje ne? No, te pa se vse s tem tudi ukvarjaš. No, pa danemo predolgi, da ko pade noč, bomo začeli gledati tudi film. Seveda vas pa vabim tudi, da ste aktivni v tem pogovoru. To pomeni, ali pomahate, pa vam predamo mikrofon, pa lahko tudi vmes, kaj vprašate z veseljem. Bomo dali par vprašanj, in, tako kot sem že prej torej, omenila, bomo kar začeli, kaj pravzaprav pomeni beseda dezinstitucionalizacija. Prosim, Simona, malo razloži, kakšna so torej sploh prednosti, tudi pa si omenila, tako da prosim. Ja, dezinstitucionalizacija v bistvu je zelo dolga beseda, da je se zelo mogoče že po tolkih letih bolj tekoče izgovorim, kot pa, ko začneš, vem pa tudi, Ko smo začeli o tem toliko govoriti, to je bilo ravno, uh, vem, da smo imeli leta pet mislim, da kongres socialnega dela v Mariboru, to pomeni, to je zdaj 16 let nazaj in smo takrat v sklepih. Ko sem jaz brala te sklepe, sem zelo težko izgovorila to besedo, ne? ampak spomnila sem se ravno ob tem, ko smo se pogovarjali o kdaj smo že, seveda, že bistveno prej dali kot, bom rekla, ene trdne obvezojoče sklepe, da v bistvu pač pristopimo k procesu dezinstacionalizacije. Ne, to me je, bom rekla, spomeno tudi, ko smo te besedi toliko govorili. Ne? Zdaj pa smo 2021, pa pač v tem času ni, nismo niti kaj naprej, čeprav so se, Marci, se kaj se je vme zgodilo. Ne? Koliko lek približno, torej zdaj se to dogaja? Se uh, dezis, ja, dezisocionalizacija. Dezisocionalizacija je praviloma v bistvu pač uh, zadeva, ki v bistvu je obvezala, uh, ne, uh, če, če gremo iz zgodovine, je dezinstitucionalizacijo in potrebo potem, da ljudje niso odstranjeni iz okolja, da niso omaknjeni nekje na rob, zaprti v neke gradove, uh, je v bistvu pač, bom rekla, sprožila v Evropi posledice druge svetovne vojne zaradi tega, ker, ker marsikdo seveda primerja tudi v bistvu način življenja, način, bom rekla, dela z ljudmi z v bistvu tem, kar se je pa že dogajalo v taboriščih, med svetovno vojno. To danes še marsikeri, naprimer tudi ti starejši italijanski psihiatri, ki so konec 70-ih let spravili v zakon, eh, v zakon eh, ne, razgradnjo velikih ustanov in eh, v bistvu ustvarjanje skupnostnih služb eh, in so delali tudi še takrat z tem znamenitim psihijatrom Franco Bazaljo. Eh, bom rekla tak, odkrito rečejo, ne, da seveda je pač ne institucija kot v bistvu način življenja obravnava ljudi, kot v bistvu so jih v drugi svetovni vojni obravnavali. In zaradi tega je nastala zelo močna zaveza, da seveda pač države pristopijo k temu, da pač ljudje na tak način več niso omakneni, posebej ni proti, svo, proti svoji volji in, in v bistvu se ne more odločiti o svojem življenju, kje bi želeli živeti, kakšne oblike pomoči bi imeli, kdo bi jim pri tem pomagal. Da, ne, zdaj, če gledamo to, je v bistvu zaveza, je, ne, pa če je vezana tudi na deklaracijo o osnovnih človekovih pravicah, ki so jo podpisali po drugi svetovni vojni, to pomeni, da je že zelo dolga stvar. Ne? Kljub temu pač smo pač, seveda Sloveniji po drugi svetovni vojni, eh, v bistvu pač nekak kot skrb za ljudi, eh, v bistvu na veliko ostanovljali, velike institucije, gradove, ljudi umikali iz Iz, v bistvo iz svojih domov, iz svojih družin v v bistvu, pač velike institucije, ki so zelo značilne za Slovenijo. Ne. Posebej v bistvu, zdaj tak, če rečem, je bila, ne, peč, je, so bile take velike ostanove zgoščene in močno koncentrirane v severovzhodni Sloveniji. Lahko kakšno umeniti, ja, Največja je Hrastovec. Ne? Največje je Hrastovec, ki je bila v bistvu vedno za celo Slovenijo, tak da rečem, ne? v bistvu si boljnim imenom zadnja postaja. Na nek način tudi je še vedno. Uh, v bistvu zadnja postaja to pomeni, ne? da pač še vedno pravijo, ne? da pač najtežji problemi tam, kjer vsi pač drugi nekje, pač bom rekla, odstopijo, dajo roke stran, v bistvu potem ne. Um, Ljudje pridajo v Hrastovec in ena izmed teh enot je bila tudi Trate, ki je sicer nekaj manjši grad, nekaj manj ljudi je bilo tam, ampak seveda pa eni strani pa še bolj na robo, eh, robo države, eh, robo nekega v bistvu okolja. Ne, Uh, Tako da hkrati po drugi strani pa zdaj, če pa rečemo, ne, če se pa, ne, seveda so bile potem tudi lukavci v prleki, ena, eh, potem, eh, potem naprimer v eh, Impolca je tukaj na meji med pa za Savjem, eh, pa pač seveda tudi številne druge. Dornava. Ja, Dornava, ki je bila bolj za otroke namenjena, ne? potem, ko so pa odrasli, pa so tudi seveda številni prišli v Hrastovec in v bistvu živeli za vse življenje ali pa naprimer na trate. E, Tako da, ne pač to je bila značilnost in še vedno je Slovenija tista, ki je značilna, ne, pač po podatkih je Slovenija druga, najbolj institucionalizirana država, ampak po velikosti ustanov pa je prva potem kakšne velike tukaj. ma ustanove, ne, pač prva nekak je Islandija, ampak ma bistveno manjše ustanove. Um, to, uh, zdaj tisto kar pa hkrati, po eni strani, ne, ker smo danes tukaj več od predstavnici muzeja Norosti Tako, in, je. ne, jaz sem bila, moram reči, ne, če jaz, jaz sem bila dejansko od, začetka študija socialnega dela nekak, bom rekla, sodelovala zraven že pri odboru za družbeno zaščito norosti, ko so prve ljudi iz Hrastovca preselili v Ljubljano. Z tega je potem nastala Altra in v bistvu se je takrat nekaj Ljubljančanov preselilo, to je bilo v začetku 90-ih let, v Ljubljano v stanovansko skupino Maurična hiša. In takrat so, že takrat so imeli spet plan, ne, tak da koliko teh planov je bilo, da bodo v naslednjih, mislim, da desetih letih so rekli, vse ljubljančane ne vrnili v Ljubljano. Pa seveda se potem od tukaj dalje nikaj dosti ljudi vrnilo v Ljubljano. Ne. Um, Tako da, no, tisto kar, pa, tisto, kar pa je bil potem, že prej smo spremljali, ne, če rečem, ne, zdaj, na naše okolje, Maribor, regijo, pa Krastovec, pa tudi, pa, že bom rekla, tja do Avstrijske meje in do Trat, ne, Konec osemdesetih leta, kratko so nja še bila v bistvu srednja šolka, vem, da smo hodili tukaj iz druge gimnazije v mesto in so nas zanimali te družbene spremembe in premiki, ko so ljudje prvič prihajali iz Hrastovca v Maribor in hodili po mestu. Ne, se vozili za tisto belo raketo, ne, to se bo Marinka spomnila, ki je bila tudi neki simbol svobode in odhoda in svobodne vožnje med drugimi ljudmi po mestu. Tako je bil v Trstu ta modri, modri kon, ne, ki je tudi šel ven. Iz, ne, da to je bilo pa konec 80-ih let. Zdaj je tudi spet ena, ne, 35 let ali koliko nekak, ne? 87, 88, 88, sta bila ta dva odmejona tabora. Uh, Tako da številni poskusi seveda dezinstucionalizacije nekaj preselitev, nekaj uspešnih preselitev uh, in potem pač vedno znova pa neke ovire in zavore in ustavitve. Ne? mogoče za, ne vem, otroci in na primer je bilo to nekako bolj uspešno, naprimer, kakaj ti mladinski domovi in to, ne, predvsem pa za ljudi, za odrasle ljudi, za ljudi z dolgotrajnimi težavami, duševnem zdravju, za ljudi z manj razvitostmi, pa tudi zdaj, če gledamo, ne, pač kaj se je v lanskem letu starimi ljudmi dogajalo, pa je ta proces, ne, v bistvu, pač vedno speljan nekje do neke določene točke, potem pa se ostavi in gre nazaj. E, ne, in to je pač ta ključni problem, e, e, v bistvu, zakaj, zakaj tega ne speljamo, ne, in do konca ne uresničimo, ne. E, um... No, mogoče pa zdaj še vključimo sonijo malo, glede na to, da je vodja muzeja, kako v bistvu se pravzaprav vi spopadate v tem muzejom, prav zato, torej, dezinstitucionalizacijo. Ja, hvala lepa. Zdaj, mogoče lahko na mesto dezinstitucionalizacije govorimo tudi razustanavljanje. No. Se me zdi, da bomo mogoče... Veliko lažja beseda. Pa je. mogoče bomo tudi boljše razumeli, ne? ker dezinstitucionalizacija pravzaprav bi moral biti samo en prehod. Ne? Uh -huh. Nek, neka faza tega, da, institucije, da se jih znebimo, in pa predsem, da jih nadomestimo z nekimi podpornimi storitvami, z nekimi načini, metodami v skupnosti, ki bodo podprle po eni strani ljudi, ki pač imajo pravico in morajo živeti v skupnosti, če se to želijo, in po drugi strani seveda, ki bodo opremle skupnost, posameznike v skupnosti, da bodo lahko skupaj živeli z ljudmi, ki so neke socialne veščine izgubili, ker so nevem 30 let bili zaprti za zidove in tak naprej. Zdaj kako mi se mi s tem um, ne bom rekla spopadamo, ampak kje smo mi videli v bistvu um, ali pa zakaj smo se žele zakaj smo želeli podpreti razostanavljanje Um, mene v bistvu je, torej o, o, o totalnih ustanovah, če zdaj govorimo o problemu, to so totalne ustanove, kjer so ljudje zaprti, uh, torej volen manj enem in istem prostoru z istimi ljudmi, kjer so ljudje bodi si varovanci, stanovalci ali pa neko osebe ne, in so neki zelo značilni odnosi, hierarhije, moči in tako naprej. Skratka, to že zelo dolgo vemo, da, da, da taki tipi ustanov poškodujejo ljudi in to dolgo trajeno ali pa celo Uh, in uh, v, v znanosti v družboslovju, tudi verjetno v je to že zelo dolgo znano, ne? Da, da tega pač ne bi smelo biti. Um, zdaj, moje izkušnje je, da se take debate o tem, o škodljivosti teh ustanov, običajno vse pri nas Sloveniji v zelo zaprtih krogih, pre, že tako ali tako prepričanih ljudi. Ne? Uh, in namen muzeja Norosti na je bil to temo prenest širši javnosti. Uh, zakaj smo se to nekako tudi uh, to nalogo oprtali na rame zaradi same zgodovine našega kraja? Zdaj jaz sem najprej govorila o osemdesetih letih in, in tak naprejeno, nekih gibanjih bojih, ki so se že odvijali. Ne? Jaz sem v tistih časih odraščala ob taki norišnici, takrat smo rekli brez zadržka v temo norišnica. Uh, in Tudi moja stara starša sta tam bila zaposlena, sta imela delo. To je bila neka naravna danost v okolju, tako kot je pač gost ali pa reka Mura, ki nismo smeli prečkati. Uh, skratka, nisem se o tem spraševala niti kasneje, tekom študija, kjer sem se teoretsko s tem pojavom spoznavala, meni zbodlo zbodilo v oči, da pravzaprav imam to pred nosom. Tako da sem se šele mnogo kasneje, ko me je bolj zanimalo vprašanje propada kulturni, kulturnih spomenikov na tratah, in neke izpraznjenosti in torej neke potencijalne vsebine za te spomenike, šele takrat se mi je otrnjela ta luč, pred nosom imamo nekaj, kar je v bistvu težavna dediščina in nekaj, kar je treba podpreti, nekaj, kar je nujno za naše sodržavljane in sodržavljanke in tudi za, za neka priložnost, bom rekla, za, za kraj, za regijo, da stopi korak naprej. Ne? Končni fazi tudi za neka nova delovna mesta. Uh, tako da tu nekje no, se je zavrtela ta ideja in seveda Ne? nismo želeli to delat na suho, ampak biti del tega procesa razostanavlanja in biti ta most do širše javnosti, ne? Uh, mogoče, ko govorijo strokonjaki med sabo, je to nek ali pa strokonjaki in uporabniki instituciji med sabo, je to že nek zaprt jezik, nekaj kar tisti od zunaj težje razumejo, razumejo, ne? In mi smo rekli, mi bomo mogoče govorili z nekim drugim jezikom govorili, ne bomo iz strokovnjaške uh, pozicije, ampak bomo govorili kot običajni državljani, držanke, ljudje, krajani, karkoli že, ki imamo neko to svojo zunanjo izkušnjo z institucijo in ki želimo spremembo v družbi, ker, ker se zavedamo, da je nujna in da je pravzaprav sramota te države, da na, na, v 21. stoletju še vedno se pogovarjamo o temah, o katerih so, smo se pogovarjali v 80., ih 90. In leta 2004 trate zaprli ne, z, z nekim slovesnim nagovorom ministra Dimovskega takrat, da, da ne, je to pomemben civilizacijski korak za Slovenijo in prvi v nizu no, drug, zaprti drugih inštitucij, ki bodo sledile. Ne. Po letu 2004 Trate so še vedno edina inštitucija, ki je bila zaprta. Ne? Se pravi, prav leta 24 so pol uh, zaprli in so kot odelek. Torej, uh, trate, tako, cim... torej, trate... še funkcioniral, so bile enota hrastovca, uh -huh. uh, takrat se je reklo zavod za duševne in uh, hrastovec trate, obje ob, eh, torej, imeni ste bili uh, v naslovu, uh, in en, torej, če je bil hrastovec zadna postaja, najpopričanih naših uh, delov, ko smo z njimi delali intervjuje, so bile trate še bolj zadna uh -huh. postaja. Delovke so rekli, mi smo dobili najslabše primere, ne, boljše so si zadržali v Hrastu, so nam so dali slabše. Ne? Ampak Hrastovec pa še deluje. Hrastovec še deluje. Torej, leta 2004 se je zgodil ta nek res velik um, ne vem, dogodek, lahko rečemo, slovesen dogodek, da so se strokovni vode in takratni, strokovni vode je bil Vito Flaker, uh, direktor je bil Josip Lukač, ki je takrat na novo postal direktor in je imel ta zagon in to vizijo, ja, da jemo narediti uh, spremembo v družbi, ki je nujna, uh, za primotrate, trate, ne? to je neka zunanja enota, tu začnemo ne? in potem gremo naprej. Ja, ampak ljudje so ostali, torej, mogoče razložeš, kaj ste naredili za temi ljudmi, ki so živeli. Torej, leta 2000 Štiri se grad na tratah zaklene, izpraznje, mm -hmm. torej ni več enote na tratah. Yeah. Na tratah so bili štirje oddelki, ne en sam ampak štirje oddelki, včasih celo pet. Um, no, in ljudi so takrat v bistvu preselili, um, nekateri so šli v Maribor, nekateri so šli po okoliških vaseh, uh, pokupili so nekaj kmetij, zgradili so nekaj novih bivalnih enot, za nekatere so manjše, druge so večje, ampak Kar se v resnici ni zgodilo in zaradi tega jaz mislim, da se na tratah celo ni zgodila dezinstitucionalizacija, je to, da so te male enote, recimo relativno male, še vedno priklopljene na veliko mama in to je mama Hrastovec. Ne? Torej te enote, tudi po naših izkušnjah mi osem let delujemo in si želimo povezovanje z ljudmi, ki živijo v teh okoliških enotah, Povezovanje praktično ni možno, no? ker pač so ljudje še vedno izolirani, oni imajo servis, zagotovljen stranih rastovca, vse um, jih gre kdo od da kdaj obiskatamo, vse nekako organiziran, tu ni spontanega, običajnega življenja, ni običajnih življenjskih situacij, mm. kjer bi se bilo mogoče z ljudmi srečati. Ne? Uh, zato to ni dezinstitucionalizacija, dezinstituc oziroma torej, uh, življenje v skupnosti je, kadar živimo skupaj. Kadar živimo skupaj in imamo to neko podporo, da lahko skupaj tudi sobivamo. Ne? Um, Ja, no, da ne bom predolga. Ne, ne, ne vredo, je mogoče zdaj še vseeno malo predstaviš, kaj pa zdaj delate tam na muze v muzeju, ja. ker ste zelo aktivni, v bistvu se okvarjate tudi za, borite se za muro, za ja. pitno vodo in marsikaj, Mo mogoče. Ja, mogoče je tudi vredo to, no, da še povem, naše ime je muzej, uh, mogoče zveni malo suhoparno, tako je, ko pridašno rosti, ni več suhoparno, ne, ampak v resnici smo v muzej, ampak nismo samo muzej muzej je ena od um, dejavnosti, sicer smo si pa mi zadali, torej našem ustanovitevnem aktu, da bomo razvili nek zaokrožen uh, kulturni, umetniški, socialni, turistični uh, program. Uh, naše, uh, torej, zauzemamo se za kulturno dediščino, naravno dediščino, socialno vključevanje, uh, tudi nek vzdržen razvoj, zeleni turizem. Skratka vse te neke uh, koncepte, ki so po mojih izkušnjah, da je veliko krat zraku, ampak so razvrednoteni, mi jih živimo. Uh, mogoče je tudi to pomembno, da povem, da smo večina nas je prostovoljcev, tudi jaz sem, čeprav sem v vlogi direktorice brez, uh, brez plače in fikosa, tajnice in PR-ovca, službenega vozila, pisarne, ne vem, kaj se še pritiče direktorici. Skratka, mi smo prostovoljci in zato tudi lahko rečem, da smo aktivisti. Uh, in uh, ja, borimo se predvsem zelo intenzivno se od na vse negativne uh, pojave, ki bi lahko še poslabšali bivanje v našem okolju. Uh, lahko rečem, da ni dve leti našega časa smo posvetili uh, za obrambo reke Mure, ki je grozilo, uh, da jo bodo prav pod našim mostom, da bodo zgradili hidroelektrarno, to pomeni pravzaprav popolno uničenje reke, ne? to pomeni tudi Ne samo ogrožanje naše pitne vode, ki je, bomo rekli, neka temeljna človekova pravica, ampak je pomenilo tudi ogrožanje nekih delovnih mest, ki si jih mi želimo in jih vidimo v zelenem turizmu, recimo, ne? Ja, ker v bistvu smo predstavili Simono, torej, da je zaposlena, torej, vseeno delujete z nekimi evropskimi projekti, verjetno. Tako, torej, mi smo delali praktično do lani vse samo in isključno kot prostovoljci. Lani smo se pa prijavili na, na dva mednarodna razpisa, to, niso, to, niso, to, niso, to ni evropski denar, ampak denar mednarodnih skladov. In oba razpisa smo ustoreli pri obeh razpisih smo bili uspešni, tako da v enem razpisu so nas podprle države Norveška, Liechtenstein in Islandija in tam v bistvu v tistem razpisu, smo, torej smo zaposlili muzejsko kustosinjo in z njo skupaj prenavljamo razstavo o rosti, Uh, kar je pomembno, zbiramo pričevanja ljudi, ki so preživeli institucije, tako da bomo našo obstojičo razstavo temeljitev dopolnili in predvsem okrepili ta uh, glas ljudi. Um, imamo veliko materiala kjer pričajo delavci, kaj se je dogajalo v zavodu na tratah, želimo pa tudi um, seveda dati besedo ljudem, ki imajo sami izkušnjo in nekako želimo biti v vlogi nekega kolektivnega zagovornika, torej, da muzej postane prostor, eno je spominjanja, ne, Simona je najprej koncentracijska taborišča uh, um, omenila, ja. uh, ko pridejo ljudje k namo, obiskovalci, moram reči, da imam veliko krat občutek, preden začnem govoriti, da so zelo pretreseni uh, in imam tudi jaz občutek, ko da imajo tisti, da so stopili v nekdanje taborišče. Uh, tako da ni treba veliko pripovedovati, ampak je treba pravzaprav razbremenjevati takoj, ker zato, ko vstopite v en tak velik objekt, kjer so vrata za vrati, kjer je še vedno von po stotinah ljudi. Uh, kjer je ostanek ene inšti čutiš, inštitucije. Čutiš to masovnost, čutiš zaprtost, zid, mejo, uh, čutiš, da tukaj pač ni godilo kaj lepega. Ne? Uh, predvsem pa tudi, uh, kar želimo, torej poleg tega pričanja, spominjanja, predvsem želimo vrniti dostojanstvo ljudem. Tukaj so bili ljudje, mi vemo, da je v nekih obdobjih bilo 400, 300, ne vemo, koliko jih je bilo skupaj, pa konc konce številke niso važne. Ne vemo, kdo so bili ti ljudje. Ne? Torej, to so naši brezimni sodržavljani in sodržavljanke. Nič ne vemo o njih. Ne? Uh, in v tem projektu bi radi na nek način pripeljali tudi te zgodbe, naprej vrnili ljudem ime, vrnili jim s tem tudi dostojanstvo. Ne? Um, zdaj, v tem drugem projektu, če, ali si hotela še kaj? Ne, ne, htela sem, da pravzaprav pozivate ljudi, ne, če vejo ja. karkoli o tem, da vam sporočijo, na torej, ja, kakšno koli zgodbo prek babic, detkov. Tako, zbiramo pričevanje, skušamo nekak tamo zaik um, sestaviti. sestaviti ja. uh, Namreč reči, le ko te zgodbe skupaj postavimo, uh, dobimo celo sliko inštitucije. Ne. Uh, jaz sem se bala, ko smo delali najprej, uh, delali intervjuje z delavkami, ne? torej večinoma so bile ženske, nekaj je bilo tudi delavcev. Uh, jaz sem si misla, da bodo v bistvu naslikale neko lepo zgodbo inštituciji upokojene delavke in delavci, pa sploh ni resne. Uh, To je... In te, tako, ne. Torej, niso tukaj uh, trpeli uh, ljudje, Samo ki so bili delali. zaprti, ampak tudi tisti, ki so delali in se tega danes mm. zavedajo o tem tudi lahko govorijo. No, drug projekt, torej, to je neko spominjanje, pričevanje, mm. odpreti javni prostor, dati ljudem dovoljenje, da lahko tem govorijo. K nam, ko pride obiskovalci v muzej, Skoraj vedno se zgodi, da kdo reče sej, mi smo pa tudi nekoga imeli. Ne? So pripravljeni o tem govoriti, Mi si želimo, da bi takih prostorov bilo vedno več, ne? da bi bilo vedno več tega dovoljenja, mm -hmm. da se ta tabu, ta stigma nekak odstrani. Ne? Um, zdaj... Um, Drugi ta projekt uh, smo prijavili uh, tudi uh, lani, no? uh, je pa nek tudi mednarodni sklad uh, Civic Europe, torej um, civilna Evropa bi lahko rekli, um, in podpira torej, civilno družbene organizacije v ruralnih okoljih. Namreč ta sklad je prepoznal, da še posebej v podeželskem okolju je še manj demokracije, še manj demokra demokratičnih procesov in ljudje so še manj um, družbeno aktivni, zato posebej podpirajo torej organizacije, ki delujemo v takih uh, okoljih uh, in uh, podprli so predvsem našo idejo o tem, da bi um, organizirali tak regijski center za dezinstitucionalizacijo, v katerem je Simona tudi zdaj zaposlena. Uh, in zdaj, če smo, v enem govorimo o zgodovini, v drugem želimo uh, nuditi podporo mm -hmm. danes in zdaj ljudem, ki jim grozi, da bi odšli v institucije in seveda tistim, ki so v institucijah, če bi se želeli vrniti na zaskupnost, da jih lahko socijalna deloka, skupnostna socialna deloka pri tem podprene. Zdaj vloga Simone, predvsem tukaj, tako, ko smo se jo zamislili, da koordinira med službami, ker mi imamo veliko služb, ne? ampak na koncu vidimo, da ne služijo ljudem, ne? ampak služijo bolj nekim svojim inštitucijam spet. Uh, Tako, da v tem enoletnem projektu smo se mi sicer uh, osredotočili oziroma smo rekli, da bomo testirali delo v treh okoliških občinah, apač Šentil in pa Sveta Ana, In bomo skušali torej najti ljudi, ki rabijo to podporo, z njimi narediti osebne načrte in poskušati torej prepričati predvsem odločevalce, da institucije ne da niso prava, da so tudi neka prepovedana oblika in da lahko skupaj naredimo torej nek korak naprej, da mi postanemo nek model tudi za druge, druge občine, druge regije in tako naprej. A še to bi vseeno vprašala, glede lasništva gradu, mislim, da tudi s tem imate probleme, ne, plus kulturno dediščino smo omenile, torej treba bi bilo obnoviti ta grad in zaradi lasništva mogoče plus enota Hrastovec, torej kdo je pravzaprav lasnik tega gradu? Ja, zdaj jaz bi mogoče še ta povdarek dala, da ko smo začenjali leta 2013, da, da smo predvsem videli res, ne, da se borim, da, da si bomo prizadevali za ohranitev kulturne dediščine. Danes po osmih letih lahko rečem, da se prizadevamo za uresničitev demokracije. No? Se mi zdi, da tako daleč, kot je ta družba padla ali pa mogoče nikoli sploh ni zrasla, no? je res zaskrbljujoče. Ne samo, da se moramo boriti za Najbolj osnovne človekove pravice je torej to, da lahko ljudje živijo izven zaporov, ne? če lahko take institucije imenujemo zapori, da lahko živijo doma, da oviranost, torej nek handicap, ne sme biti razlog za to, da ljudi zapiramo, ne? da se borimo za to, da se borimo za pitno vodo, za tekočo reko, da se borimo za kulturno dediščino, da se zato ne zbori Zavod za varstvo kulturne dediščine, ampak da se zato moramo boriti mm. lokalci, prostovoljci in pri strokovnih strokovnjakih, ki so za to plačani, pod, nimamo podpore, ne? To, vse to se mi zdi absurdno. Torej, ljudje, ki brezplačno delamo, vlagamo svoje, ne. svoje znanje, voljo, svoje konc koncev tudi sredstva, nimamo podpore državnih uslužbencev, ne? Čeprav so jo dolžni po raznih konvencijah, ki jih, so, jih je ta država podpisala in tak naprej. Ne? Tako da tukaj bom jaz zelo, zelo kritična in upam, da se bo to daleč slišalo. Ne? Čeprav so verjetno ti uslužbenci že veliko slišali, pa se jih ne prime. Um, tako da, uh, ja, zdaj bo rašala si kdo je lasnik, Republika Slovenija. Republika Slovenija smo državljani in državljanke. Ne? Torej, mi se istovetimo z... Uh, uh, z Murekom, ki je kulturni spomenik mm. in se tudi prepoznavamo kot edinščinska skupnost. Torej, mi te, temu spomeniku pripisujemo neke vrednote, vrednosti, uh, ki jih želimo tudi naprej naslednim rodovom prenes. To je, kako so nekoč in še danes uh, ljudje v tej družbi skrbeli za hendikepirane uh, ljudi. Ne? Uh, zdaj, kdaj se bo država, njeni predstavniki odločili, da nas bodo podprli, bomo videli, ne? ampak mi verjamemo, da nas bodo mogli, ker konc koncev so oni v službi državljano in državljank. Um, zdaj, zadnja, veliko so mogoče ljudje slišali to leto o muzeju narosti predvsem take zvenečena slove, da se bomo morali v konc februarja izseliti. Ne? Pa tudi uničuje so vam pred kratkim, to je bilo kar nekaj vprašan danes. Tako... Um, skratka, um, Ja, no, mi uh, smo vse čas intenzivno si prizadevali za to, da bi predvsem vstopili v dialog z, z odločevalci ne, in to nam je uspelo od konca januarja še let 13. maja se je pre nas predstavnik države oglasil, ne, torej po več mesecih. Uh, trdega dela smo bili vredni tega, da nas je obiskal, ampak državni sekretar Cveto Uršič je na tem mm. sestanku uh, obljubil in tudi smo zapisali ta sklep, uh, da bomo dobili pogodbo mm. uh, za dolgoročno delovanje in ki bo mogoče tudi stabilen razvoj uh, torej naše dejavnosti, ki je široka pestra, je v, čist v evropskem duhu se zavzema za človekove pravice in kulturno dediščino in naravno dediščino, vse to, kar naši birokrati krati piše vse možne evropske dokumente. Ja, jaz sem optimistična. Hvala, kaj mogoče kdo iz občinstva ima kakšno vprašanje? Klepetamo že pol ure, tako da mogoče bi bil čas za Filem oziroma uh, Simona. Mogoče še kakšna beseda, ki bi jo želela poveda danes kot nasvet nam? Ja. Ja, jaz v bistvu zdaj mogoče ja, dolga ne bom, ker je v bistvu, seveda bi lahko ogromno še o tem govorili. Ne? Prekratko je, je danes, ja zato. tisto, kar se mi zdi mogoče, apsolutno z ne, kulturna dediščina, tudi ta zgodovina, iz tega se lahko pač marsikaj se kaj naučimo in moramo absolutno to s tem in spošljivo ravnati in vzeti predvsem v bistvu tudi kot to, kaj, kaj zdaj za naprej narediti, ne? da pač res odločno ne dovoljujemo, ne ostvarjamo takih praks, ki v bistvu so nekak ble, pa tudi še dan danes so neka, v bistvu kar neka dovoljena in normalna stvar, ne To se mi zdi in tudi ne, za tisto, kar jaz pač ne, kot seveda socialna delavka, zače rečem stroga socialnega dela je zelo pomembna v procesu dezensocionalizacije, ker, ker se socialno delo okvarja ravno s temi vprašanji, kako izboljšati kvaliteto življenja ljudem, eh, kako ustvariti neke boljše pogoje za eh, stanovanje, bivanje, kako izboljšati medšloveške odnose, ali pa jih ohraniti, ali na novo spostavljati ali kreirati. Ne? E, potem na kak način v bistvu spostaviti za ljudi, tudi za ljudi, ki mislimo, ne, da, ne vem, danes je zelo enostavno mladega človeka, ki konča šolo, pa ima neke ovire, mu dodeliti status nez, trajno nezmožnega za vse življenje, za delo, ne? in ga poslati, da rečem, tam v en vrtec za odrasle, ne? kot so pač še vedno pri nas ne? pač nekak te javne institucije, Ne, to pomeni, kako zagotoviti pravico do dela, do lastnega preživljanja, do lastnih sredstev. Ne. Vse to so stvari, ki so v bistvu uh, ne, so širok pojem resne, to, kar sem na začetku postavila vprašanje, kaj je vsaj dezinsocionalizacija ne. in tudi to, pač, kar je tudi Sonja odprla in načela, kaj je to skupnost. Ne v bistvu kdo smo ljudje v skupnosti ki ostvarjamo neke skupne odgovore, ostvarjamo neko v bistvu medsebojno enakovrednost, enakopravnost, ne, tudi udeležbo vseh eh, nas, ne? E, Tako to, to so pa tisti stvari, ko je treba jih in na, bom rekla, osebnem, individualnem nivoju z ljudmi delati e, in seveda tudi na nekem družbenem, v nekem lokalnem okolju, pa tudi širše, ne. E, Tako pač to je tista stvar, ki jo pač nekak je pa mogoče od zdaj, pa za prihodnje, za naprej, ne. E, želimo v bistvu in v muzeju in v regijskem centru e, nekako ostvariti, okrepiti, Ne, pri tem, bom rekla, zbrat moči, se podpirati, in, ne, ker to je nekaj ključno, ne, to, da pač zagotovimo, da ima človek, da si lahko izbere način življenja, da ima vpliv nad izbiro, nad življenjem in seveda, da tudi dobi ljudi, ki jih rabi pri tem. E, Tako da to, to bi jaz za zdaj rekla. Jaz mislim, da bomo se zdaj tudi ogledali dober film na to temo in lahko po kaj pokromljamo, če ne pa res hvala, lepa, da ste prišli in se poglejmo film. Hvala, lep večer. A ja, hvala Sonja in Simona, da ste si vzeli čas za to debato, res hvala, obvsem ten, kar počnete. Hvala, tukaj se povabila. Lep.